Primaderan dute eusko gizaz egiten makuga. Pochoin horitan e, izierri maite duzte horik e, uste dut drogat bat dezela dela. Ara, jastatzen usteraik eta gero hartara e, unguziz egiten dira Potxoina e, jatera. Eta beaz e, Potxoina jaten badal emiziko pusza hori ez da golkoik. Gero pusatzen du, baina e, bigarren pusak golko txar bat edo gilauden golkoat edo batez. Eta ordeon errekolta, ordeon dute iten makurra. Gero udan eta kusten dira, me udan ostobatzu jaten duzte, me ez dute makurrik iten errekoltan, ez da denetan hilzen gira usu, eta kusten dulaik ari diela ahal bat eta emaiten du sofria, eta sofriak alare lotxatzen gila aztentu. Aztetik... E Gusta, lima dira, makurrak berdira bisatu federazionia, eta gero bara, iztariak egiten aldira, e, basa ontzan hil zera, edo... La? Eta gero, demora berian, kontsailatzen dute, boi, zerratzia, e, kloturen zartzia, eta konkretuki, popxatu dute ere formakuntzat, polo piezaz, zentak ahuntz ezberzalde, askonek ere ituntem akuranitz. Eta jomberra gira prezeski batzu, uh, bieunen informazioa bada. Kasten hori uh, nola rapatzen diren askonak eta ahuntz batxak eta ara. Atsai ahuntz hori iztatzeko eta behimenikukanen duzizik? Naski uh, ukanen dun, uh, permisa bezalako tiratzeko drretsua eta bioinformazio horain ondotik omen izanen dula armaan ehiltzeko eta tiratzeko drrittsua. Iziko permik gabe. Permisa ukanen dugu naski. E ze gourtaz, bitxi dira pixikat hala ijan dute..